Ютуб-канал Букзіла представляє книгу. Оскар Вайлд. Злочин лорда Артура Севіла. Етюд про обов'язок. Розділ І. Це був останній прийом у Леді Віндермір перед Великоднем, і в Бентінгхаусі було ще людніше, ніж зазвичай. Шість міністрів кабінету прибули просто зі спікерського прийому, при орденських зірках та стрічках. Усі вродливі жінки вбралися в найзухваліші сукні, а в кінці картинної галереї стояла принцеса Софія Карлсруйська, огрядна пані з татарським обличчям, крихітними чорними очицями та дивовижними смарагдами, що щосили лементувала лама Французькою і невгамовно реготала з усього, що їй казали. Той справді було дивовижне товариство. Вельможні переси люб'язно теревенили із запеклими радикалами. Популярні проповідники терлися полами сюртуків об видатних скептиків. Цілий рій єпископів снував із кімнати в кімнату слідом за дородною примадонною. На сходах стояло кілька королівських академіків, замаскованих під митців, а подейкоювали, що в якийсь момент буфетна була вщерть наповнена геніями. Одне слого – це був один із найкращих вечорів «Леді Віндермір», і принцеса затрималася майже до пів на дванадцяту. Щойно вона поїхала, «Леді Віндермір» повернулася до картинної галереї, де відомий політичний економіст поважно тлумачив наукову теорію музики обуреному віртуозові з Угорщини і завела розмову з герцогиною Пейслі. Вона мала напрочуд гарний вигляд, велична шия, кольору слонової кості, великі, блакитні, як незабудки, очі і важкі кільця золотого волосся. То було щире золото, не той блідосолом'яний колір, що нині привласнив собі шляхетну назву золота, а те золото, що вплетене в сонячні промені або сховане в дивному бурштині. І надавало воно її обличчю щось від образу святої та неабияк і від чарівності грішниці». Вона була цікавим психологічним етюдом. Ще за молоду вона відкрила важливу істину. Ніщо так не скидається на невинність, як необачність. І низкою відчайдушних витівок, здебільшого цілком безневинних, вона здобула всі привілеї особистості. Вона не раз міняла чоловіків. Ба, де бред приписує їй аж три шлюби. Та оскільки коханця вона не міняла ніколи, світ давно перестав перемивати їй кісточки. Тепер їй було 40 років. Вона була бездітна і мала ту всити жагу тих, що є таємницею вічної молодості. Раптом вона жадібно озирнулася по кімнаті і мовила своїм чистим контральтом. Де мій хіромант? Ваш хто, Гледіс? вигукнула герцогиня, мимоволі здригнувшись. Мій хіромант, герцогине, я без нього тепер і жити не можу. Люба, Гледіс, ви завжди така оригінальна, пробурмотіла герцогиня, намагаючись пригадати, хто такий хіромант і сподіваючись, що це не те саме, що й педикюрник. Він приходить дивитися мою руку двічі на тиждень, як годиться, вела далі леді Віндермір, і каже про неї найцікавіші речі. «Боже, милий!» – подумала герцогиня. «То він таки щось на зразок педикюрника. Який жах! Сподіваюся, він принаймні іноземець. Тоді це було б не так страшно. Я неодмінно мушу вас познайомити». «Познайомити!» – скрикнула герцогиня. «Ви ж не хочете сказати, що він тут?» І вона почала роззиратися в пошуках маленького черепахового віяла та добряче пошарпаної шалі, аби бути на піти першою ліпшої миті. «Певна річ, він тут, я б і не подумала влаштовувати прийом без нього. Він каже, що в мене рука чистої душі, і якби мій великий палець був хоч трохи коротший, я стала б затятою песимісткою і пішла б у монастир». «А, он воно що?» – сказала герцовиня, відчувши велике полегшення. «Він, мабуть, віщує долю?» «І недолю теж», – відповіла Леді Віндермір, – «скільки завгодно. Наступного року, наприклад, на мене чигає велика небезпека. І на суходолі, і на морі. Тож я збираюся жити на повітряній кулі і щовечора підіймати собі обід у кошику. Усе це написано в мене на мізинці, чи то на долоні, вже й не пам'ятаю». Але ж, гледіс, це спокушати проведіння. Люба, моя герцогине, певна річ, проведіння вже здатне опиратися спокуси. Я вважаю кожному слід раз на місяць показувати руки Віщунові, щоб знати, чого не робити. Звісно, всі однаково це роблять, але так приємно бути попередженим. А тепер, якщо хтось негайно не піде і не приведе містера Поджерса, мені доведеться йти самій». «Дозвольте мені, леді Віндермір», – мовив високий, вродливий юнак, що стояв поруч і слухав розмову з веселою посмішкою. «Щиро дякую, лорде Артуре, але, боюся, ви його не впізнаєте. Якщо він такий дивовижний, як ви, кажете, леді Віндермір, я навряд чи його прогавлю. Опишіть мені, який він, і я негайно приведу його до вас». «Ну, він ані трохи не схожий на хіроманта, тобто він не таємничий, не езотеричний і не має романтичного вигляду. Це маленький, товстий чоловічок із кумедною лисою головою і великими окулярами в золотій оправі. Щось середнє між сімейним лікарем та сільським адвокатом. Мені справді дуже шкода, але це не моя провина, люди такі надокучливі». Усі мої піаністи схожі на поетів, а всі мої поети – на піаністів. Пам'ятаю, минулого сезону я запросила на обід найжахливішого змовника – чоловіка, що підірвав силу вселенну людей, завжди носив кольчугу і ховав у рукаві кинжал. І знаєте, коли він прийшов, то виглядав достоту як милий старий священник і сипав жартами цілий вечір. Звісно, він був дуже забавний, та все ж я була страшенно розчарована. А коли я запитала його про кольчугу, він лише розсміявся і сказав, що в Англії її носити надто холодно. «А, ось і містер Поджерс. Ну, містера Поджерс, я хочу, щоб ви подивились руку герцогині Пейслі. Герцогине, ви мусите зняти рукавичку. Ні, не ліву, іншу». «Люба Гледіс, я справді не думаю, що це годиться», – сказала герцогиня, кволо розтібаючи дещо за яложену лайкову рукавичку. «Усе цікаве ніколи не годиться», – мовила леді Віндермір «Онафе Лемонт Енсі. Але я мушу вас відрекомендувати. Герцогине – це містер Поджерс, мій улюблений хіромант. Містере Поджерс – це герцогиня Пейслі, і якщо ви скажете, що в неї пагорб місяця більший, ніж у мене, я вам більше ніколи не повірю». «Я певна, Гледіс, нічого подібного на моїй руці немає», – поважно сказала герцогиня. «Ваша світлість мають цілковиту рацію», – сказав містер Поджерс, кинувши погляд на маленьку пухку ручку з короткими квадратними пальцями. «Пагорб місяця нерозвинений, проте лінія життя чудова. Будьте ласкаві, зігніть зап'ястя. Дякую». Три чіткі лінії на браслеті. Ви доживете до глибокої старості герцогини і будете надзвичайно щасливі. Чистолюбство дуже помірне. Лінія розуму не перебільшена. Лінія серця. Ну, будьте ж необачні, містере Поджерс, скрикнула леді Віндермір. «Ніщо не принесло б мені більшої втіхи», – сказав містер Поджерс, вклоняючись, – «якби герцогиня колись такою була. Але, на жаль, я бачу велику сталість почуттів у поєднанні з сильним почуттям обов'язку». «Прошу, продовжуйте, містере Поджерс», – мовила герцогиня, виглядаючи вельми задоволеною. «Ощадливість – не остання з чеснот вашої світлості», – вів далі містер Поджерс, і леді Віндермір зайшлася сміхом. «Ощадливість – дуже добра річ», – самовдоволено зауважила герцогиня. «Коли я вийшла за Пейслі, він мав одинадцять замків і жодного будинку, придатного для життя». «А тепер він має 12 будинків і жодного замку», – вигукнула леді Віндермір. «Що ж, Люба моя», – сказала герцогиня. «Я люблю...» «Затишок», – сказав містер Поджерс, «і сучасні вдосконалення, і гарячу воду в кожній спальні. Ваша світлість мають цілковиту рацію. Затишок – це єдине, що може дати нам наша цивілізація». Ви чудово описали характер герцогині містере Поджерс, а тепер мусите подивитися леді Флорі. І у відповідь на кивок ус Господині висока дівчина з рудим шотландським волоссям і гострими лопатками незграбно вийшла з-за дивана і простягнула довгу кістляву руку з лопатоподібними пальцями. А, піаністка, бачу, сказав містер Поджерс, чудова піаністка, та, мабуть, навряд чи музикантка. Дуже стримана, дуже чесна і з великою любов'ю до тварин. Чиста правда. вигукнула герцогиня, звертаючись до леді Віндермір. Абсолютна правда! Флора тримає в маклоскі дві уже не колі і перетворила б наш міський будинок на звіринець, якби батько дозволив. Що ж, саме це я роблю зі своїм будинком що четверга ввечері, скрикнула леді Віндермір, сміючись. Тільки я люблю левів більше ніж колі. Ваша єдина помилка, леді Віндермір, сказав містер Поджерс із помпезним поклоном. Якщо жінка не може зробити свої помилки чарівними, вона всього лише самиця, пролунало у відповідь. Але ви мусите подивитись ще кілька рук. Ходіть, носер сер Томасе, покажіть містеру Поджерсу свою, і добродушний літній джентльмен у білому жилеті вийшов наперед і простягнув товсту жилаву руку з дуже довгим третім пальцем авантюрна натура, чотири довгі подорожі в минулому і одна попереду. Зазнавав корабельної аварії тричі. Ні, лише двічі, але ризик аварії є й в наступній подорожі. Переконаний консерватор, дуже пунктуальний і з пристрастю до колекціонування диковин. Тяжко хворів у віці між 16 та 18 роками. Успадкував статок близько 30. Велика відраза до котів та радикалів. «Дивовижно! – вигукнув сер Томас. – Ви неодмінно мусите подивитись і руку моєї дружини. Вашою другою дружини, – тихо сказав містер Поджерс, усе ще тримаючи руку сера Томаса. Вашою другою дружини. Буду вельма радий. Але леді Марвел, меланхолійна жінка з каштановим волоссям і сентиментальними віями, категорично відмовилася виставляти на огляд своє минуле чи майбутнє – і ніщо, що могла б зробити леді Віндермір, не змусилом с'єде колови російського посла навіть зняти рукавички. Власне, багато хто, здавалося, боявся цього дивного чоловічка з його шаблонною посмішкою, золотими окулярами та ясними, мов намистинки, очима. І коли він сказав бідолашній леді Фермур просто перед усіма, що їй ані трохи не до музики, зате вона надзвичайно любить музикантів, усі відчули, що хіромантія – наука щонайнебезпечніша і її не варто заохочувати, хіба що тет тет Лорд Артур Севіл, однак, нічого не знаючи про прикру історію леді Фермор, з великою цікавістю спостерігаючи за містером Поджерсом, сповнився непереборним бажанням, щоб і його руку подивились. Дещо соромлячись висуватися наперед, він перетнув кімнату, підійшов до леді Віндермір і, чарівно зашарівшись, запитав, чи не буде містер Поджерс проти. «Звісно, не буде», – сказала леді Віндермір, – «для того він тут і є». «Усі мої леви, лорде Артуре, дресеровані леви, і вони стрибають крізь обруч, щойно я їх попрошу». «Але мушу вас попередити. Я все розповім Сибіл. Вона прийде до мене завтра на ланч поговорити про капелюшки, і якщо містер Поджерс з'ясує, що у вас поганий характер, схильність до подагри або дружина, що живе в Байзвотері, я неодмінно їй про це повідомлю». Лорд Артур усміхнувся і похитав головою. «Я не боюся», – відповів він. «Сибіл знає мене так само добре, як я її». «А, мені трохи прикро це чути. Належна основа для шлюбу – це обопільне непорозуміння». «Ні, я зовсім не цинічна. Я просто маю досвід, що зрештою майже те саме». Містере Поджерс, лорд Артур Севіл умирає з бажанням, щоб ви подивились його руку. Не кажіть йому, що він заручений з однією з найвродливіших дівчат Лондона, бо про це писали в Морнінг-Пост місяць тому. «Люба, леді Віндермір», – вигукнула маркіза Джадбурська, – «дозвольте містеру Поджерсу залишитися тут ще трохи. Він щойно сказав мені, що я маю вийти на сцену, і мені так цікаво». «Якщо він вам таке сказав, леді Джетбург, я його неодмінно заберу. Ходіть но ну сюди, містере Поджерс, і подивіться руку лорда Артура». «Що ж», – сказала леді Джетбург, скрививши губки, і підводячись із дивана, «якщо мені не дозволено вийти на сцену, то дозвольте хоча б бути серед глядачів». «Певна річ, ми всі будемо серед глядачів», – сказала леді Віндермір. «А тепер, містере Поджерс, не забудьте сказати нам щось приємне. Лорд Артур – один із моїх особливих улюбленців. Але коли містер Поджерс побачив руку лорда Артура, він дивно зблід і не мовив ні слова. Здавалося, ним пробіг дрож, і його великі кущисті брови судомно смикнулися. Дивна і дратівлива звичка, що з'являлася в нього, коли він був спантеличений. Потім на його жовтому чолі, наче отруйна роса, виступили великі краплі поту, а його товсті пальці стали холодними й глибкими. Лорд Артур не міг не помітити цих дивних ознак хвилювання, і вперше в житті сам відчув страх. Його першим поривом було вибігти з кімнати, але він стримався. Краще знати найгірше, хоч би що там було, аніж залишатися в цій жахливій непевності. «Я чекаю, містереподжерс», – сказав він. «Ми всі чекаємо». Вигукнула Леді Віндермір своєю швидкою, нетерплячою манерою, але Хіромант не відповів. «Гадаю, Артур вийде на сцену», – сказала Леді Джедбург. «І після вашої догани, містере Поджерс, ви боїтеся йому про це сказати». Раптом містер Поджерс випустив праву руку лорда Артура і вхопив ліву, нахилившись так низько, щоб її роздивитися, що золоті обідки його окулярів, здавалося, майже торкалися долоні. На мить його обличчя стало білою маскою жаху, але він швидко опанував себе і, глянувши на Леді Віндермір, сказав із силованою посмішкою, «Це рука чарівного юнака». «Звісно, що так», – відповіла Леді Віндермір. «Але чи буде він чарівним чоловіком? Ось що я хочу знати». «Усі чарівні юнаки такі», – сказав містер Поджерс. Не думаю, що чоловік має бути надто чарівним, задумливо пробурмотіла леді Джедбург. Це так небезпечно. Люба моя дитино, вони ніколи не бувають надто чарівними, вигукнула леді Віндермір. Але я хочу подробиць, тільки подробиці цікавлять, що станеться з лойдом Артуром. Ну, протягом найближчих кількох місяців лорд Артур вирушить у Подорож. Отак, у весільно, звісно, і втратить родича. «Сподіваюся, не сестру?» – сказала леді Джедбург жалібним тоном. «Звісно, не сестру», – відповів містер Поджерс, зневажливо махнувши рукою. «Всього лише далекого родича». «Що ж, я страшенно розчарована», – мовила леді Віндермір. «Мені геть нічого розповісти, Сибіл, завтра. До далеких родичів нині нікому немає діла. Вони вийшли з моди багато років тому». Хоча, гадаю, їй краще мати напоготові чорну шовкову сукню. Для церкви вона завжди згодиться. А тепер ходімо вечеряти. Там, напевно, вже все поїли, але, може, знайдемо гарячого супу. Колись Франсуа готував чудовий суп, та зараз він так хвилюється через політику, що я ніколи в ньому не впевнена. Як би я хотіла, щоб генерал Буланджев гамувався? Герцогине, ви, мабуть, втомилися? Аж ніяк, Люба Гледіс, відповіла герцогиня, перевалюючись до дверей. Я чудово провела час, а педикюрнек, тобто хіромант, прицікавий. Флоро, де може бути моє черепахове віяло? О, дякую, сер Томасе, красно дякую. І моя мережевна шаль, Флоро? О, дякую, сер Томасе, дуже люб'язно з вашого боку, дали би. І ця гідна пані врешті-решт спромоглася зійти в нив, упустивши флакончик із парфумами не більше двох разів. Весь цей час лорд Артур Севіл стояв біля каміна, оповитий тим самим почуттям жаху, тим самим нудотним перечуттям прийдешнього лиха. Він сумно всміхнувся сестрі, коли та пропливала повз нього під руку з лордом Плімдейлом, чарівна у своїй рожевій парчі та перлах, і майже не почув, як леді Вінтермір гукнула його йти за нею. Він думав про Сибіл Мертон, і від думки, що щось може стати між ними, очі йому затуманилися слізми. Поглянувши на нього, можна було б сказати, що Немезида викрала щит Паллади і показала йому голову горгони. Здавалося, він скам'янів, а його обличчя в своїй меланхолії нагадувало мармур. Він жив витонченим і розкішним життям юнака знатного роду і статку, життям, вишуканим у своїй свободі від турбот, у своїй прекрасній хлоп'ячій безтурботності. І ось уперше він усвідомив страшну таємницю долі – жахливий сенс Фатуму. Яким божевільним і потворним усе це здавалося? Невже на його руці, знаками яких він сам не міг прочитати, але які міг розшифрувати інший, була написана якась жахлива таємниця гріха, який скриваво-червоний знак злочину? Невже не було жодного порятунку? Чи були ми не кращими за шахові фігури, що їх рухає невидима сила? За посудини, які гончар ліпить на свій розсуд, на честь чи на сором? Його розум бунтував проти цього. І все ж він відчував, що над ним нависла якась трагедія і що його раптом покликали нести нестерпний тягар. Актори такі щасливі. Вони можуть обирати, грати в трагедії чи комедії, страждати чи веселитися, сміятися чи лити сльози. Але в реальному житті все інакше. Більшість чоловіків і жінок змушені виконувати ролі, до яких не мають жодних здібностей. Наші гільденстерни грають для нас Гамлета, а нашим Гамлетам доводиться жартувати, мов принц Гал. Світ – це сцена, але ролі в п'єсі розподілені погано. Раптом до кімнати увійшов містер Поджерс. Побачивши лорда Артура, він здригнувся, і його грубе, пухке обличчя набуло якогось зеленувато-жовтого відтінку. Погляди чоловіків зустрілися, і на мить запала тиша. Герцогиня залишила тут одну зі своїх рукавичок лорде Артуре і попросила мене принести її, нарешті мовив містер Поджерс. «А, бачу її на дивані. Доброго вечора!» «Містере Поджерс, я наполягаю, щоб ви дали мені пряму відповідь на запитання, яке я хочу вам поставити». «Іншим разом, лорде Артуре, але герцогиня не покоїться, боюся мені йти». «Ви не підете, герцогиня не поспішає». «Леді не слід змушувати чекати, лорде Артуре», – сказав містер Поджерс зі своєю нудотною посмішкою. «Прекрасна стать, схильна до нетерпіння». Тонко окреслені губи лорда Артура скривилися в дратівливій зневазі. Бідолашна герцогиня в цю мить здавалася йому геть неважливою. Він перетнув кімнату, підійшов до містера Поджерса і простягнув руку. «Скажіть мені, що ви там побачили?» – мовив він. «Скажіть мені правду, я мушу її знати. Я не дитина». Очі містера Поджерса кліпнули за окулярами в золотій оправі, і він неспокійно переступив з ноги на ногу, а його пальці нервово перебирали масивний ланцюжок від годинника. «Чому ви думаєте, лорде Артуре, що я побачив на вашій руці щось більше, ніж сказав вам? Я знаю, що побачили, і наполягаю, щоб ви розповіли, що саме. Я вам заплачу, я дам вам чек на сто фунтів». Зелені очі на мить спалахнули, а потім знову потьменіли. Гіней? Нарешті тихо спитав містер Поджерс. Звісно, я надішлю вам чек завтра. Який ваш клуб? У мене немає клубу. Тобто не зараз. Моя адреса А, але дозвольте дати вам мою візитівку. І, видобувши з кишені жилета шматок картону з позолоченими краями, містер Поджерс з низьким поклоном простягнув його лорду Артуру, який прочитав. Містер Септимус Р. Поджерс. Професійний хіромант. Вест Мун 103 А. Мої години прийому з 10 до 4, механічно пробурмотів містер Поджерс, і я роблю знижку для родин. Швидше, скрикнув лорд Артур, геть збліднувши і простягаючи руку. Містер Поджерс нервово озирнувся і засунув важку портьєру на дверях. Це займе трохи часу, лорде Артуре, вам краще сісти. Швидше, сер, знову скрикнув лорд Артур, сердито тупнувши ногою по натертій підлозі. Містер Поджерс усміхнувся витягнув із нагрудної кишені маленьке збільшувальне скло і ретельно протер його хустинкою. «Я цілком готовий», – сказав він. Розділ «Другий». Десять хвилин по тому, з пополотнілим від жаху обличчям і здичавілими від горя очима, лорд Артур Севіл вибіг із Бентінгхауса, проштовхуючись крізь натовп одягнених у хутра лакеїв, що стояли біля великого смугастого навісу. І, здавалося, нічого не бачив і не чув. Ніч була люто холодна, і газові ліхтарі навкого скверу спалахували і мерехтіли на пронизливому вітрі. Але його руки пашіли гарячкою, а чоло горіло, мов, у вогні. Він ішов, ішов, майже п'яною ходою. Полісмен з цікавістю подивився на нього, коли він проходив повз. А жебрак, що висунувся з-під арки попросити милостивню, злякався, побачивши нещастя більше за його власне. Раз він зупинився під ліхтарем і подивився на свої руки. Йому здалося, що він уже бачить на них плями крові, і з його тремтячих губ вирвався слабкий зойк. Убивство. Ось що побачив там Хіромант. Убивство. Сама ніч здавалася це. І спустошений вітер вив йому це у вухо. Темні закутки вулиць були сповнені ним. Воно шкирилося до будинків. Спочатку він дійшов до парку, пухмора гущавина якого, здавалося, зачаровувала його. Він стомлено притулився до град, охолоджуючи чоло об мокрий метал і слухаючи тримтлівлу тишу дерев. «Убивство! Убивство!» – повторював він, наче повторення могло приглушити жах цього слова. Звук власного голосу змушував його здриватися. Та все ж він майже сподівався, що луна почує його і розбудить сонне місто від снів. Він відчув шалене бажання зупинити випадкового перехожого і все йому розповісти. Потім він перейшов Оксфорд Стріт і забрів у вузькі ганебні провулки. Дві жінки з розмальованими обличчями насміхалися з нього, коли він проходив повз. Із темного двору долинали лайка й удари, за якими слідували пронизливі крики. І, згорнувшись на вогкому порозі, він побачив горбаті постаті злиднів та старості. Дивний жаль охопив його. Чи були ці діти гріха і злидні приречені на свій кінець, як і він на свій? Чи були вони, як і він, лише маріонетками потворного видовища? І все ж його вразила не таємниця, а комедія страждання. Його абсолютна марність, його гротескна безглуздість яким незв'язним усе здавалося, яким позбавленим будь-якої гармонії. Його дивувала невідповідність між поверховим оптимізмом доби та реальними фактами існування. Він був ще дуже молодий. Через деякий час він опинився перед церквою Мері Лебон. Тиха бруківка виглядала як довга стрічка полірованого срібла, подекуди поцяткована темними арабесками хистких тіней. Далеко вдалину тягнулася лінія мерехтливих газових ліхтарів, а біля маленького обнесеного муром будинку стояв самотній кеб, візник якого спав усередині. Він швидко пішов у напрямку Портленд-Плейс, час від часу озираючись, ніби боявся, що його переслідують. На розі Річ-стріт стояли двоє чоловіків, читаючи невелике оголошення на паркані. Дивне почуття цікавості вирухнулося в ньому, і він перейшов на той бік. Коли він підійшов ближче, слово «убивство», надруковане чорними літерами, впало йому в очі. Він здригнувся, і густий рум'янець залив його щоки. Це було оголошення про винагороду за будь-яку інформацію, що призведе до арешту чоловіка середнього зросту віком від 30 до 40 років у котелку, чорному пальті та картатих штанях зі шрамом на правій щоці». Він перечитував його знову і знову і думав, чи зловлять нещасного, і як він отримав шрам. Можливо, колись і його власне ім'я буде розклеєне на стінах Лондона. Можливо, колись і за його голову призначать ціну. Ця думка викликала в нього нудоту від жаху. Він крутнувся на п'ятій, поспішив у ніч. Куди він ішов, він майже не знав. Він невиразно пам'ятав, як блукав лабіринтом убогих будинків, як загубився в гігантському павутинні похмурих вулиць і вже настав ясний світанок, коли він нарешті опинився на площі Пікаділлі. Коли він ішов додому, до Белгрейв-сквер, йому назустріч траплялися великі вози, що прямували до Ковенгардену. Возії в білих блузах із приємними засмаглими обличчями та грубим кучерявим волоссям міцно крокували, ляскаючи батогами і час від часу перегукуючись. На спині величезного сірого коня, вожака брязкитливої упряжки, сидів пухкий хлопчик із букетиком первоцвітів у побитому капелюсі, міцно тримаючись маленькими рученятами за гриву і сміючись. А великі купи овочів виглядали, як брили нефриту на тлі ранкового неба, як брили зеленого нефриту на тлі рожевих пелюстков якоїсь дивомижної троянди. Лорда Артура це дивно зворушило. Він не міг сказати чому. Витонченій красі світанку було щось, що здавалося йому невимовно жалісним, і він думав про всі ті дні, що народжуються в красі, а заходять у бурі. Ці селяни теж зі своїми грубими, добродушними голосами і безтурботними манерами, який дивний Лондон вони бачили. Лондон вільний від гріха ночі та диму дня, бліде примарне місто, спустошене місто гробниць. Він думав, що вони про нього думають, і чи знають вони щось про його пишноту та ганьбу, про його юті, вогнені радощі та його жахливий голод, про все, що він творить і руйнує від ранку до вечора. Ймовірно, для них це був лише ринок, куди вони привозили продавати свої плоди і де затримувалися щонайменше на кілька годин, залишаючи вулиці ще тихими, а будинки ще сонними. Йому було приємно спостерігати за ними, коли вони проходили. Якими б грубими вони не були, зі своїми важкими, підбитими цвяхами черевиками і незграбною ходою вони несли з собою часточку природи. Він відчував, що вони жили з природою, і вона навчила їх спокою. Він завдрив усьому, чого вони не знали. До того часу, як він дістався Белгрейв Сквер, небо стало блідо блакитним, і в садах почали цвірінкати птахи. Розділ третій. Коли лорд Артур прокинувся, була 12 година, і полуденне сонце струменіло крізь завіси з слонового шовку в його кімнаті. Він підвівся і виглянув у вікно. Над великим містом висіла тьмяна серпанкова спека, а дахи будинків були схожі на тьмяне срібло. У мерехтливій зеленій скверу внизу порхали діти можбілі метелики, а тротуари були заповнені людьми, що прямували до парку. Ніколи ще життя не здавалося йому прекраснішим, ніколи речі зла не здавалися більш віддаленими. Потім його камердинер приніс йому чашку шоколаду на таці. Випивши його, він відсунув важку портьєру з персикового плюшу і пройшов до ванної кімнати. Світло м'яко проникало згори крізь тонкі плити прозорого оніксу, і вода в мармуровому басейні мерехтіла як місячний камінь. Він квапливо занурився, доки про холодні брижі не торкнулися шиї та волосся, а потім пірнув з головою, ніби хотів змити пляму якогось ганебного спогаду. Коли він вийшов, то відчув майже спокій. Вишукані фізичні відчуття моменту опанували його, як це часто трапляється з дуже тонко влаштованими натурами, бо чуття, як і вогонь, можуть як очищувати, так і нищити. Після сніданку він розлігся на дивані і запалив цигарку. На полиці в рамі з витонченої старої парчі стояла велика фотографія Сибіл Мертон, такою, якою він уперше побачив її на балу в Леді Ноел. Маленька, вишукано окреслена голівка злегка схилилася на бік, ніби тонка, мов очеретина шия, ледве витримувала тягар такої краси. Губи були трохи розтулені здавалося створені для солодкої музики, і вся ніжна чистота з подивом дивилася з мріливих очей. У своїй м'якій, обтислій сукні Скреб дешену з великим віялом у формі листка, вона була схожа на одну з тих витончених фігурок, які знаходять в оливкових гаях біля Танагри. І в її позі та поставі був дотик грецької грації. Проте вона не була мініатюрною. Вона була просто ідеально пропорційною, рідкість в епоху, коли так багато жінок або надто великі, або незначні. Тепер, дивлячись на неї, лорд Артур сповнився тим жахливим жалем, що народжується з любові. Він відчував, відчув Житися з нею з фатумом убивства, що навис над його головою, було б зрадою, подібною до зради Юди, гріхом гіршим за будь-яки, про який коли-небудь мріяв Борджія. Яке щастя могло бути для них, коли будь-якої миті його могли покликати виконати жахливе пророцтво, написане на його руці, яким було б їхнє життя, поки доля ще тримала цей страшний жереб на своїх терезах, весілля мусило бути відкладене за всяку ціну. У цьому він був цілком упевнений. Хоч як палко він кохав дівчину і один дотик її пальців, коли вони сиділи разом, змушував кожен нерв його тіла тремтіти від вишуканої радості, він не менш чітко усвідомлював, у чому полягає його обов'язок, і цілком розумів той факт, що він не мав право одружуватися, доки не скоїть убивства. Зробивши це, він міг стати перед вівтарем і Сибіл Мертон і віддати своє життя в її руки без страху вчинити зло. Зробивши це, він міг узяти її в обійми, знаючи, що їй ніколи не доведеться червоніти за нього, ніколи не доведеться опускати голову від сорому. Але це мусило бути зроблено спершу, і що швидше, то краще для обох. Багато чоловіків на його місці віддали б перевагу легкій стежці розваг перед крутими вершинами обов'язку, але лорд Артур був надто сумлінним, щоб ставити задоволення вище за принципи. У його коханні було щось більше, ніж просто прастрасть, і сибіл була для нього символом усього доброго і шляхетного. На мить він відчув природню відразу до того, що від нього вимагалося, але вона швидко минула. Серце підказувало йому, що це не гріх, а жертва. Розум нагадував, що іншого шляху немає. Він мусив обирати між життям для себе і життям для інших. І хоч яким жахливим безсумнівно було покладене на нього завдання, він знав, що не повинен дозволити егоїзму перемогти любов. Рано чи пізно ми всі покликані вирішити те саме питання, нам усім ставлять те саме запитання. До Лойда Артура воно прийшло рано в житті, перш ніж його натура була зіпсована розважливим цинізмом, а серце роз'їдане поверховим модним егоїзмом нашого часу, і він не вагався виконати свій обов'язок. На щастя для нього він не був просто мрійником чи ледачим дилетантом. Якби він був таким, він би вагався як Гамлет і дозволив би нерішучості зруйнувати свій намір. Але він був по суті практичним. Життя для нього означало дію, а не думку. Він мав з усіх. Речей здоровий глузд. Буремні, каламутні почуття минулої ночі до цього часу цілком розвіялися, і він майже з почуттям сорому згадував свої божевільні блукання з вулиці на вулицю, свою люту емоційну агонію. Сама щирість його страждань тепер здавалася йому нереальною. Він дивувався, як міг бути таким дурним, що пропитувати і шаленіти через неминуче. Єдине питання, що здавалося його турбувало – кого прибрати? Бо він не був сліпим до того факту, що вбивство, як і релігії язичницького світу, вимагає не лише жерця, а й жертви. Не будучи генієм, він не мав ворогів, і, власне, він відчував, що це не час для задоволення будь-якої особистої образи чи неприязні, оскільки місія, в якій він брав участь, була вельми великою і поважною. Відповідно, він склав список своїх друзів і родичів на аркуші паперу для нотаток і після ретельного обміркування зупинив свій вибір на леді Клементині Бошам, милій старій пані, що жила на Керзон-стріт і була його троюрідною сестрою по матері. Він завжди дуже любив леді клем, як її всі називали, і, оскільки сам був дуже багатим, успадкувавши все майно лорда регбі по досягненні повноліття, не було жодної можливості, щоб він отримав якусь вульгарну грошову вигоду від її смерті. Власне, що більше він обмірковував цю справу, то більше вона здавалася йому саме тією особою, і, відчуваючи, що будь-яке зволікання буде несправедливим щодо себе, він вирішив негайно все влаштувати. Перше, що треба було зробити, це, звісно, розрахуватися з Хіромантом. Тож він сів за маленький шаратонівський письмовий стіл, що стояв біля вікна, виписав чек на 105 фунтів на ім'я містера Септимуса Поджерса і, вклавши його в конверт, звелів Камерденерові віднести його на стріт. Потім він зателефонував до Стайні, щоб подали його кеб, і одягнувся, щоб вийти. Виходячи з кімнати, він узирнувся на фотографію Сибіл Мертон і заприсягнувся, що хай там що, ніколи не дасть їй знати, що він робить заради неї, а завжди триматиме таємницю своєї самопожертви, прихованою в серці. По дорозі до Бекінгема він зупинився в квітковій крамниці і послав Сибіл гарний кошик нарцисів з чарівними білими пелюстками та очицями, що на Фазанічі. а прибувши до клубу, пішов просто до бібліотеки, подзвонив у дзвоник і наказав офіціантові принести йому лимонад із содовою та книгу з токсикології. Він остаточно вирішив, що отрута – найкращий засіб у цій клопіткій справі. Будь-яке фізичне насильство було йому вкрай огидним, і крім того, він дуже хотів не вбивати Леді Клементину так, щоб це привернуло увагу громадськості, оскільки ненавидів думку про те, що його будуть вшановувати в салоні. Леді Вендермір або бачити своє ім'я в параграфах вульгарних світських газет. Він також мав подумати про батька й матір Сибіл, які були людьми досить старомодними і могли б заперечувати проти шлюбу, якби трапився якийсь скандал, хоча він був упевнений, що якби він розповів їм усі факти справи, вони були б першими, хто оцінив би мотиви, що ним керували. Отже, він мав усі підстави зупинитися на отруті. Це було безпечно, надійно і тихо, і усувало будь-яку потребу в болючих сцен, до яких, як і більшість англійців, він мав укорінену відразу разу. Однак про науку отрут він не знав абсолютно нічого. І оскільки офіціант здавалося не міг знайти в бібліотеці нічого, крім довідника Рафа та журналу Бейлі, він сам оглянув книжкові полиці. І нарешті натрапив на гарно оправдане видання фармакопеї та примірник токсикології Ерскіна під редакцією Сера Меттью Ріда, президента Королівського колежу лікарів та одного з найстаріших членів Бекінгема, якого обрали помилково за когось іншого. Це Контратемпс так розлютив комітет, що коли з'явився справжній кандидат, його одностайно забалотували. Лорда Артура вельми спантеличили технічні терміни, що вживалися в обох книгах, і він уже почав шкодувати, що не приділяв більше уваги класиці в Оксфорді. Коли в другому томі Ерскіна він знайшов дуже цікавий і повний опис властивостей Аконітину, написаний досить зрозумілою англійською. Йому здалося, що це саме та отрута, яка йому потрібна. Вона була швидкою, власне, майже миттєвою в дії, абсолютно безболісною і при прийомі у вигляді желатинової капсули, як рекомендував сер зовсім не неприємною на смак. Відповідно, він зробив на манжеті сорочки позначку про кількість, необхідну для смертельної дози, поставив книги на місце і попрямував по Сент-Джеймс-Стріт до Пестел-энд-Хамбі. Містер Пестел, який завжди особисто обслуговував аристократію, був вельми здивований замовленням і дуже шанобливо пробурмотів щось про необхідність лікарського рецепта. Однак, щойно лорд Артур поясмив йому, що це для великого норвезького мастифа, якого він змушений позбутися, оскільки той виявляє ознаки початкового сказу і вже двічі вкусив кучера литку, Він висловив повне задоволення, зробив лорду Артуру комплімент щодо його дивовижних знань у токсикології і негайно приготував рецепт. Лорд Артур поклав капсулу в гарненьку срібну бонбоньєрку, яку побачив у вітрині крамниці на Бонд-стріт, викинув потворну коробочку від Pestle енд і одразу поїхав до Леді Клементини. «Ну, ми с'єли мови суже», – скрикнула стара пані, коли він увійшов до кімнати. «Чому ви не заходили до мене весь цей час?» «Люба, Леді Клем, у мене немає жодної вільної хвилини», – сказав лорд Артур, усміхаючись. Гадаю, ви маєте на увазі, що цілими днями ходите з місцебіл Мертон, купуєте ганчір'я та верзети дурниці. Не можу зрозуміти, чому люди так носяться з одруженням. У мої часи ми й не мріяли воркувати на людях, та й наодинці теж. Запевняю вас, я не бачив Себіл уже добу, Леді Клем. Наскільки я можу судити, вона цілком належить своїм модисткам. Звісно, це єдина причина, чому ви приходите до такої потворної старої, як я. Дивуюся, що ви, чоловіки, не берете це до уваги. Она феде фолі погмо, а ось я, бідолашна ревматична істота з фальшивим чубком і кепським характером. Та якби не Люба Леді Дженсен, яка надсилає мені всі найгірші французькі романи, які тільки може знайти, не думаю, що я б дожила до вечора. Від лікарів жодної користі, крім як гроші з тебе дерти. Вони навіть мою печію вилікувати не можуть. Я приніс вам ріки від неї, Леді